Agutengo Lujaman antrotoak izan diren main inguruetarik batiean bazen tokiko janaria nunetoz nola atzemaiten alden aipa gehia. Laborarien egituraketen ondoan bada ere kontsumitzaileena eta presiski gomitutakoa zen Iruinan 20 urte hauetan martxan den landare kooperatibako ordezkarri bat. Aitzol Mendiolak esplikatu dauku Muntatu duten kontsumitzaileen supermerkatuaren bitarteaza, arartekariak baztertzen dituztela eta irabazle zirela alde batetik laborariak, produzitzaleak eta kontsumitzaleak. Bai, tenak irabazle, irabazle estena da sistema. Eta zentak gauragun gertatzen dena da adarra joatzen ari alde guztietatik. En badugu kate bat katearen e, muturreko bi katebegietan batean dago laboraria eta bestean dago konsumitzaila. Eta laboraria e, geroz eta botere gutxiago du oiko sisteman, behartzen dutelako geroz eta gehiago ekoiztera, azkarrako ekoiztera eta prezio apalagoetan saltzera. Itoa eta estresatua dago oroar e, laboraria, eta aldiz bestaldan dugu konsumitzalia ez duena gaitasunik, ez duena e, e, uste du supermerkatu batera jonda eta erreferentzia asko izan da baduela hor e, autua egiteko modua, baina autu hori azaleko autua da bada gorriaren eta berdearen artekoa, baina ez dakia horrengibelean, produktu horrengibelean zer dagoen, nola ekoitzi diren, zer funtzionamendu dagoen, etzaio esaten. Eta eta orduan guk uste dugu ona dela alde baterik laborariek kate horretan katebegi bat jatea, beste alde baterik guk ere, kontsumitzailegaren aldetik eta iriko ogaren aldetik beste kate begi bat jatea eta biona artean e, sistema horri aurre iriztea. Iduritzen zauzulako sistema bat, eskualerian, ipar aldean eda egoaldian, ego edatzen aldela. Edatzen ari da. Edatzen ari da, adibu zenbene beha ben e, otxokop e, indartxu dabil, irriunda bazkide marbazkide ditu jada, gu ezkara otxokop, gu gara landare, baina e, gure artean, harreman ona dugu, e, nola ditu esan. E, Gipuzkoan bada labore, izeneko e, elkarte bat indartxu dabilena, batez ere, oharzo aldean e, berriki, elduden urtearen asieran, irekiko duena saltoki bat, Bilbon ere ari dira e, izenberearekin, labore izenarekin eh e, aurrera egin nahian eta e, lesaka eta inguru hortan, besaka e, bera inguru bada beste bat bidazi izenekoa, debagoiyenean bada ereindaian. Dinamika hau aurrera doa eta dinamika honekin e, paradigma berri bat ezar dezakegu jendearen jateko moldetan eta batez ere e, agroindustriaren funtzionamenduetan. Horzen ere, Frank Laharag, Otsokop, Baiona Angeloumiarritze eskualdian muntatzekotan den konsumizaren kooperatifako arduraduna horre ere Prezeski supermerkatu baten proiektua dute erraiten dauku laburzki zerhote den proiektua. Pour nous, Otsokop, c'est un projeet collaboratif, c'est-à-dire que chacun doit euh, donner 3 heures de son temps au fonctionnement de ce supermarché, chaque mois, Trois heures par mois, il faut que chaque client, en fait c'est chaque famille, hein, oui, oui. qui oui. doit donner trois heures de son temps chaque mois. en fait pour on en a marre de, de la grande distribution. En gros, on veut changer ce système qui nous plaît pas du tout. Diru hartzen duten araktekari horiek baztertuz eta hori ez dela bakarrik kontsumitzailen abantailetan ere, aspi maratunaiukandu Frank Laharragek. On le fet aussi parce qu'on veut travailler avec des paysans en direct. Notre philosophie, c'est de respecter l'agriculture, l'agriculteur, c'est de, de... Ce respect de la terre au sens large, mm -hmm. euh, c'est, pour résumer, c'est notre philosophie. Hotsukop kooperatifaren txupermerkatu guri, euden urtean, ideki berditaike, baionan gilu miarritze eskualde hortan.